Саме так, у тихому родинному колі, без хмар, без сварок і невдоволення одне одним, повинно минати життя. Вони жили щасливо і померли в один день. Усі щасливі сім'ї щасливі однаково. Оце і є воно – жіноче щастя. У цьому найвища жіноча мудрість. Дім, чоловік, діти – от усе, що потрібно жінці. Правда, десь у душі стукало зсередини дзьобиком пташа невдоволення. Хочу чогось більшого. Софія заспокоювала його музикою. Двічі на тиждень проводила репетиції з дівчатками. Намагалася закінчувати їх до шостої, щоб Максим не здогадувався про її підпільну діяльність. Через кілька років до руку Софії втрапив Аркуш із надрукованим на машинці віршем Галини Гордасевич «Рядок з літописом». Сей год не було на Русі Ні мору, ні гладу. І домовились князі всі Хоча б до якогось ладу. І як шли вороги здаля, То в дорозі пристали, І мирна була земля, І отроки підростали. А далі – зовсім як у неї Софії і вчасно посіяв сіяч і яблуня квітувала і мати спекла калач родину нагодувала і радісно їй було з муки жбо а не з полови а муж як сідав у сідло то хіба що на лови і знак біди не звисав З темного неба нічного. І чернець в манускрипт записав «Сей год не було нічого». Мудрість цих рядків уразила «Сей год не було нічого». Ні війни, ні землетрусу, ні повені, ні граду. Ні зради, ні розлучення, ні сварки, ні болю. Нічого вартого уваги. Ні сей год, ні наступних кілька у житті Софії. В її тихій затоці не було нічого. Гордий фрегат, її чоловік і граційна бригантина плили поруч тихим гладеньким морем. За ними маленька яхта донечки і човник синочка. Бурі не налітали, пірати не нападали, тому в бортовому журналі були записи, що стосувалися виключно служби Сигнали СОС посилати не виникало необхідності, тому рація використовувалася суто для внутрішніх потреб. Скликати друзів і подивувати їх якимось небувалим салатом чи химерним тортом. Організувати виїзд на природу чи мандри дефіцитно-торговими точками околишніх міст. Сілі не було нічого. Усі події стосувалися тільки роботи. Павликові виповнився рік. Максим здав його кримській бабусі у камеру схову. Софія вийшла на роботу. Знову почала зустрічатися ранками зі знайомим до болю чекістом. Напевно, ці зустрічі не були випадковими. На випадок ця контора не покладається –